і він вручив мені рукопис пізніше, щоб я опублікував її в цій книзі. Я все одно не скажу, навіть якщо ви запитаєте. Це секрет виробництва». Біфлз назвав свою розповідь «Джонс та Емелі або вірний дух». «Я був ще зовсім хлопчаком, коли вперше познайомився з Джонсоном». Я приїхав додому на різдвяні канікули, і на святвечір вечір мені дозволили лягти спати пізніше. Коли я відчинив двері своїй маленької спальні і хотів увійти, я зіткнувся обличчям до обличчя з Джонсоном, який якраз виходив звідти. Він пройшов крізь мене і з протяжним жалібним виттям зник через вікно на сходах. У перший момент я перелякався, адже я був ще школярем у той час, і ніколи раніше я не бачив привидів і навіть боявся спочатку лягти. Але поміркувавши, я згадав, що духи можуть заподіяти шкоду тільки грішникам, і щеніше закутавшись у ковдру, згаснув. Вранці я розповів батькові про те, що бачив. «Так, так, це старий Джонсон», – сказав він. «Ти його не бійся, він тут живе». І він розповів мені історію цього бідолахи. Виявилося, що Джонсон, коли він був ще живий, кохав у юності доньку попереднього наймача нашого будинку, дуже вродливу дівчину на ім'я Емелі. Прізвища її батько не знав. Джонсон був занадто бідний, щоб одружитися з нею, тому він, поцілувавши її на прощання, сказав, що скоро повернеться і поїхав до Австралії здобувати собі статки. Але тоді Австралія була не той, що тепер. На диких землях, порослих чагарником, мандрівників було мало, а якщо вони траплялися, то зазвичай того майна, що вдавалося виявити на трупі, ледь-ледь вистачало на те, щоб окупити необхідні похоронні витрати. Тож Джонсону знадобилося майже 20 років для того, щоб накопити собі статки. Тим не менш, завдання, яке він собі поставив, було нарешті вирішене. І тоді, щасливий, він покинув колонію... І сповнений радості і надії повернувся до Англії за своєю нареченою. Він дістався сюди і знайшов цей будинок занедбаним і безмовним. Усе, що могли йому сказати сусіди, зводилося до того, що одного туманного вечора, невдовзі після його від'їзду, вся родина тихо і скромно відбула в невідомому напрямку. І відтоді ніхто нічого про них не знає, хоча і домовласник, і більшість тутешніх торговців не раз подавали заяви про розшук, сподіваючись повернути борги. Бідолашний Джонсон, не стямившись від розпачу, розшукував свою зниклу кохану по всьому світу, проте йому так і не вдалося й відшукати». І після довгих років марних пошуків він повернувся, щоб дожити свого віку у тому самому будинку, де в давно минулі щасливі часи він зазнав блаженства в товаристві своєї обожнюваної Емілі. Він жив там зовсім один, і дні, і ночі бородив порожніми кімнатами, плачучи і кличучи свою Емілі. А коли бідний старий помер, дух його продовжував його справу. Він уже був там, коли мій батько винайняв цей будинок. І агент навіть знизив через нього орендну плату на 10 фунтів на рік. Після цього я теж постійно зусичав Джонсона в будь-який час ночі. Спочатку ми обходили його і сторонилися, щоб дати йому пройти. Але потім, коли ми до нього звикли і можна вже було відкинути ці церемонії, ми стали проходити прямо крізь нього. Можна сказати, що він нам особливо заважав. До того ж, це був добрий, безневинний старий привид, І ми всі йому дуже співчували та шкодували його. А в жінок він свого часу був просто улюбленцем. Їх так зворушувала його вірність. Але мало-помалу він став нам набридати. Аж надто він був сумний. У ньому не було нічого життєрадісного і веселого. Його було шкода, але він викликав роздратування. Він міг годинами сидіти на сходах і плакати. І коли б ви не прокинулися вночі, ви неодмінно чули, як він Вештається коридорами і кімнатами зі стоганами та зітханнями, так що заснути знову було не так-то легко. А коли в нас бували гості, він мав звичку всідатися в дверях вітальні і голосно ридати. Особливої шкоди від цього нікому не було, але настрій усіх всіх, звісно, псувався. Ох! І ось стоїть же мені цей старий дурень, вигукнув батько одного вечора. Тато, як ви знаєте, буває дуже різким на слово, якщо його роздратувати. Коли Джонсон особливо набрид нам. Він розладнав партію віст, бо засів у кам'яній трубі і стогнав там так гучно, що ми врешті не пам'ятали козирів і навіть не знали, з якої масті пішли». «Мусимо ми якось його позбутися, тільки от не збагну як». «Ну, – сказала мати, – будь певен, що нам його не позбутися, поки він не відшукає могилу Емілі. Тільки це йому і потрібно. Знайдіть йому могилу Емілі, відведіть його туди, і там він і залишиться. Це єдине, що ми можемо зробити. Згадайте мої слова». Думка ця була вельми слушною та от халепа. Про те, де лежить та Емелі, ми знали не більше, ніж сам дух Джонсона. Батько запропонував підсунути бідоласі могилу якої-небудь іншої Емелі. Але, як на гріх, на багато миль довкола не було поховано жодної Емелі. Я ніколи не думав, що існують місця де б зовсім не було покійних зім'ям Емілі. Подумавши трохи, я теж наважився внести пропозицію. А що якщо нам підробити щось таке для старого Джонсона, сказав я? Він, здається, хлопець простодушний, напевно він би повірив. У всякому разі чому б не спробувати? Їй-богу, так ми і зробимо, вигукнув мій батько. Наступного ж ранку ми запросили робітників, вони насипали в далекому кінці саду невеликий горбок і встановили надгробний камінь із таким написом Незабутній пам'яті Емілі». Її останні слова були «Передайте Джонсону, що я його кохаю». «Це має йому сподобатися», – сказав у задумі тато, коли роботу було закінчено – «Я дуже сподіваюся, що йому сподобається». І надії його справдилися. Того ж вечора ми заманили старого духа туди, і загалом це було одне з найжалісніших видовищ, які я коли-небудь бачив. Джонсон кинувся на могилу і заридав. Тато і старий Сквібінс – садівник. Дивлячись на нього, плакали, як малі діти». Тоді Джонсон більше ні разу не потурбував на субудинку. Кожну ніч він проводить тепер, гридаючи над могилою. І, мабуть, цілком щасливий. Чи там він донині? Звісно. Я відведу вас туди і покажу його наступного разу, коли ви в нас будете. Його звичний час – з десятої вечора до четвертої ранку – по суботах з 10 до 2. Я гірко плакав, слухаючи цю історію. Молодий Біфс розповідав їй з таким почуттям. Усі ми пали після цього роздуми, і я помітив, що навіть старий доктор тихцем змахнув сльозу. Однак дядько Джон зварив ще одну чашу пуншу, і ми поступово втішилися. А доктор. Через деякий час навіть повеселішав і розповів нам про духа одного зі своїх пацієнтів. Не можу передати вам його історію. Дуже шкода, але не можу. Усі казали потім, що це була найкраща історія, найстрашніша і наймоторошніша. Але я сам нічого в ній не зрозумів. Вона здалася мені дещо уривчастою. Він почав свою розповідь як належить, а потім щось нібито сталося, а потім він її вже закінчував. Не можу збагнути, куди він подів всередину своєї розповіді. Я знаю втім, що скінчилося все тим, що хтось щось знайшов. І це навело на пам'ять містера Кумзу одну дуже цікаву історію – що трапилося на старому млині, який орендував колись його зять. Містер Кумс сказав, що розповість нам цю історію, і перш ніж хтось зміг його зупинити, він уже почав. Містер Кумс сказав, що його розповідь називається Млин із привидами або Зруйнований будинок. «Ну, всі ви, звісно, знаєте мого зятя містера Паркінса». Так почав містер Кумс, вийнявши з рота свою довг глиняну люльку і засунувши її за вухо. Ми не знали його зятя, але сказали, що знаємо, задля економії часу. Відомо вам і те, що одного разу він виненяв старий млин у Суреї і оселився там». Треба вам також знати, що багато років тому на цьому самому млині жив один лихий старий скнара, який там і помер. І за чутками залишив усі свої гроші, захованими в якійсь схованці. Цілком природно, що кожен, хто орендував після цей млин, намагався їх знайти. Проте нікому це не вдавалося. А місцеві мудреці казали, що ніхто нічого не знайде доти, поки дух скупого мірошника не відчує одного дня прихильності до якогось орендаря і сам не відкриє йому місце, де сховано скарби. Мій зять не надавав особливого значення цій історії, вважаючи все це звичайнісінькими вигадками. І, на відміну від своїх попередників, не робив жодних спроб відшукати заховане золото. Хіба що тільки якщо прибутки були тоді зовсім іншими, що тепер, казав мізять. А то не думаю, щоб мірошник міг хоч щось накопичити, яким би скнаро він не був. А якщо й міг, то в усякому разі, не так багато що варто було займатися пошуками. І все-таки зовсім позбутися думки про скарб він не міг. Одного вечора він ліг спати. У цьому ще, звісно, не було нічого незвичайного. Він часто лягав спати вечорами. Але що дійсно було прикметним, так це те, що в той самий момент – коли годинник на сільській дзвіниці пробив дванадцятий раз, мій зять раптом прокинувся і відчув, що більше не може заснути. Джо, його звали Джо, сів у ліжку і озирнувся. У ногах його ліжка стояло щось абсолютно нерухоме – оповите тінню. Воно ворухнулося, світло місяця впав на нього, і мій побачив – Маленьку змощену постать старого в коротких панталонах і з косичкою на потилиці. Цієї ж миті у голові в нього майнула думка про заховний скарб і старого скнару. «Він прийшов показати мені, де воно лежить», – подумав мій зять. І тієї ж миті прийняв рішення не витрачати на себе всі гроші, а виділити невелику суму для того, щоб робити добро іншим. Водіння попрямувало до дверей, мізять одягнув штани і пішов за ним. Дух спустився в кухню, наблизився до печі, постояв там, зітхнув і зник. Наступного ранку Джо привів двох мулярів і велів їм розбирати піч і демар а сам узяв великий мішок із-під картоплі, щоб скласти туди золото, і стояв поруч. Вони розворотили пів стіни, але не знайшли навіть чотирьох пенсовика. Мій зять не знав, що й думати. Наступної ночі старий з'явився знову і знову повів його на кухню. Проте цього разу, замість того, щоб йти до печі, він зупинився, і зітхнув прямо посеред кухні. «Ага, тепер мені зрозуміло, що він хоче сказати», – подумав мій зять. «Воно під підлогою. Навіщо ж цей старий ідіот зупинився біля печі і змусив мене перепустити, що воно в трубі?» Весь наступний день пішов на те, щоб підняти всі мостини в кухні. Але при цьому вдалося знайти лише трезубу веделку, та і та була зломана. На третю ніч дух, ані трохи не бентежачись, з'явився знову і втретє помчав до кухні. І ставшись туди, він подивився на стелю і зник. «Угу, видно, не дуже-то багато розуму набрався він там, звідки прийшов Бурмутів Джо» повертаючись під тупцем до своєї кімнати, міг би, здається, ще першого разу це зробити. Однак тепер не було наче жодних сумнівів щодо того, де лежить скарб. І відразу ж після сніданку мій зять, за допомогою своїх домочаців почав розбирати стелю. Вони розібрали її всю, дюйм за дюймом, і виявили, Приблизно стільки ж скарбів, скільки можна розраховувати знайти в порожній пивній пляшці. На четверту ніч, коли, як зазвичай, з'явився дух, і мій зять так розлютився, що запустив нього своїми черевиками. І черевики, пролетівши крізь привида, розбили дзеркало. На п'яту ніч, коли Джо прокинувся о 12 що вже стало в нього звичкою? Привид стояв на своєму звичному місці, і вигляд у нього був перегнічений і вельми нещасний. В його великих сумних очах читалося якесь благальне моління, що серце мого зятя здригнулося від жалю. Зрештою, подумав він, мабуть, цей дурепа старається як може. Він, мабуть, забув, куди насправді заховав скарб. І тепер намагається згадати. Дам йому можливість спробувати ще раз. Дух помітно зрадів і переповнився вдячністю, побачивши, що Джо готується піти за ним. Він вирушив на горище, вказав рукою на стелю і зник. ну Цього разу, сподіваюся, він поцілив у Яблочко, сказав мізять, і вже наступного дня робота закипіла. Три дні пішло в них на те, щоб повністю розібрати дах. І єдине, що вони знайшли, було пташине гніздо, заволодівши яким, вони накрили буднок брезентом, аби вберегти його від вологи. Здавалося б, це мало відвчити бідолаху шукати скарби. Та де там? Він казав, що тут щось є, інакше привид не приходив у час. І щораз він уже зайшов так далеко, тоді йде до кінця і розгадає таємницю, чого б йому це не коштувало. Ніч за ніччю він підводився з ліжка... І йшов за примарним старим Дурисвітом по всьому будинку. Щоночі старий вказував йому нове місце, і щоразу вранці мій зять заходився руйнувати будинок у вказаному місці в пошуках скарбу. Через три тижні на млині не залишилося жодної кімнати, придатної для життя. Всі стіни були розворочені, мостини підняті, стелі проломані. І тут візити привода припинилися так само раптово, як і почалися. І мій зять отримав можливість на дозвіллі відбудувати млин заново. Що спонукало старого привода зіграти такий безглуздий жарт із людиною сімейною та ще й справним платником податків, цього я вже сказати не можу. Дехто казав, що дух злісного старого Хотів покарати мого зятя за те, що той спочатку в нього не вірив. Інші стверджували, що це, мабуть, був привід якогось померлого місцевого водопровідника чи скляра, якому, звісно, було приємно бачити, як ламають і псують будинок. Але достеменно ніхто нічого не знав. Ми випили ще пуншу, а потім помічник нашого священника – Розповів нам одну історію. «Я нічого не зміг зрозуміти в його розповіді, так що не зможу передати її вам. І ніхто з нас нічого не міг зрозуміти в його розповіді. Це була цілком непогана розповідь, якщо судити з матеріалу. У ній була величезна кількість сюжетів, а подій стільки, що вистачило б дюжину романів». Ніколи раніше я не чув розповіді, в якій вмістилася б така купа подій і стільки різних персонажів. Мені здається, що до цієї розповіді потрапили всі люди, з якими оповідач коли-небудь був знайомий, яких коли-небудь зустрічав, яких коли-небудь чув. Їх там були цілі сотні. Через кожні п'ять секунд він вводив в розповідь свіжу партію діових осіб. А з ними новісінький, щойно спечений набір подій. Це була приблизно така розповідь. Ну, і тоді мій дядько вийшов у сад і взяв свою рушницю. Але, звісно, їй там не виявилося. А Скрогінс сказав, що він у це не вірить. О, що не вірить? Який Скрогінс? Скрогінс? Та він же був той другий чоловік. Це була його дружина. Яка дружина? До чого тут ще вона? Господи, я ж вам розповідаю, це вона знайшла капелюх. Вона приїхала до Лондона зі своєю кузиною. Її кузина доводиться мені зовицею, а друга племінниця вийшла заміж за чоловіка на прізвище Еванс. А Еванс, коли все скінчилося, заніс ящик до містера Джейкобса. Бо батько Джейкобса бачив цього чоловіка, коли той був живий. А коли він помер, Джозеф... «Послухайте, дайте спокій Евансу ящику. Що сталося з вашим дядьком і рушницею?» «З рушницею? З якою рушницею?» Та з тією рушницею, яку ваш дядько завжди тримав у саду, якої там не виявилося. Що він з нею зробив? Застрелив чи що з одного когось із цих людей? Джейкобсів чи Евансів, чи Скрогінзів, чи Джозефів? Бо якщо так, то це було б добре і корисне діло, і ми будемо раді про нього почути. Ні, що ви, як він міг? Його ж живцем замурували в стіну. І коли Едуард IV заговорив з за на цю тему, моя сестра сказала, що при її стані здоров'я вона не може і не хоче, бо це загрожує життю дитини. Вони охрестили його Гораціо в пам'ять про її власного сина, який був вбитий під Ватерлоу. І сам лорд Непір сказав, «Послухайте». «Ви знаєте, про що ви говорите?» – запитали ми його на цьому місці. Він сказав, що ні, але зате він знає, що в цій розповіді кожне слово – правда, бо його тітонька сама це бачила. Тут ми накрили його скатертиною, і він заснув. І тоді розповів свою історію дядечко. Дядечко сказав, що це достеменна історія. Вона називалася Привид блакитної спальні. Історію, яку розповів дядечко про привида блакитній спальні, ви почуєте наступного разу.